Глава 17 Український бунт. Що ж, стрілять так стрілять. Генерал Курвенко спецзв'язком віддав команду «Огонь». І з почуттям виклонного обов'язку ковкнув з кишенькової пляшки армійського спецспирту, синтезованого з кремнію. Спецняки, які тримали першу лінію оборони Священної вулиці Банкової, за командою полковника Лаптєва, виконали команду кругом. І, мов на параді, зробили п'ять кроків від залізної огорожі. У натовпі, що нуртувався по той бік бар'єру, залунали радісні вигуки. Ура! Ура! Вперед! Пси режиму втікають! Герої до штурму! Народ до влади! Але пси режиму виконали ще одну команду кругом, підняли кеми, і короткими чергами почали стріляти у НАТО. Серед ворохобників, серед ворохобників відразу з'явилося десятки вбитих і сотні поранених. «Справу зроблено», – подумав генерал Курвенко, який спостерігав за подіями з панцирного джипа на розумній відстані від лінії вогню. Він натиснув кнопку президентського зв'язку, набрав у повітря і зібрався доповісти про блискучу Вікторію над супостатом. Але те, що він побачив на передовій, змусило його змінити план. Суттєво поскрибований розстрілом, майже впритул НАТО не розбігся у паніці, а несподівано виділив із себе шеренгу якихось незрозумілих озброєних осіб у хамелеонах, без знаків розрізняння, важких панцерах, сферичних шоломах. Вони злагоджено стали на одне коліно і відкрили вогонь у відповідь по курвенкових спецняках. Почався запеклий і дуже жорстокий бій. Демонстранти, з найвідчайдушніших, сховавшись за спини своїх оборонців, вимахували транспорантами з антипрезидентськими гаслами. Блять. промовив у голос генерал, а про себе подумав, що ось вона – громадянська війна. У цій ситуації він знайшов єдиноправильний вихід – хильнув кремнієвого спирту. А потім почали з'являтися якісь плутані думки – Доповісти президенту, викликати підмогу, припинити стрілянину. Але президентові пробій під його вікнами стих доповісти тверези генерал Лайнов. Підмога вже мчала з казарми на панцерниках з гумовими колесами. Причому з обох боків. Як до урядових військ, так і до тих без знаків розрізняння. А в переговори без будь-якого дозволу вступив полковник Лаптів. Він підняв білу хустинку на Люфі Кема, і енергійно замахав нею. За кілька секунд стрілянина припинилася. Спецняки і неідентифіковані тримали одне одних на прицілі. Полковник лаптів перемкнув свій мобільник на режим гучномовця і почав. Я полковник Лаптів, командир! Він не договорив, бо оцінивши ситуацію, до нього підбіг генерал Курвенко, вихопив з рук мобільний апарат і радикально тверезіючи прохрипів. Я генерал Курвенко, голова КГБ Української Республіки. Хочу переговорити з вашим командиром. І я полковник Довбуш, командир самооборони повсталого народу України. Слухаю вас. Пропоную перемир'я до з'ясування обставин. Ми згодні. Я готовий передати ваші вимоги найвищому політичному керівництву держави. Чому вони полягають? Курвенко був уже геть тверезим. Ми, як солдати України, себе від свого народу не відділяємо і якихось особливих вимог не маємо. Ми, як наш народ, за повалення гнилого деспотичного корумпованого режиму кромешного і за демократичні вибори нової влади. Відповів полковник Довбуш Але ж ви чините збройний опір законній владі Ми – силова варта нашого народу Ви стріляєте в народ, ми стріляємо у вас Логіка наших дій зрозуміла? Да уж Буркнув Курвенко, а потім вигукнув. Пропоную 10 хвилин перемір'я Для консультації з президентом Гаразд Генерал Курвенко бігцем піднявся на другий поверх президентської резиденції і, відштовхуючи бодігардів охоронців, увірвався у кабінет свого шефа. Кромешний лежав на канапі, а кругом нього метушилися генерал Лайнов, Кіріл Кірілич і лікар гіпсих. Вони. вигукнув з порога Курвенко. Молчи, дурак! Зі свистом прошепотів кіріл кірілич. Не відиш, кремешний умирає. «Что?» – зненацька зарывив кромешный. «Умирает? Да я, бля, вас всех переживу! Да я...» «Я пошутил, Дутидортич», – спокійно сказал Кирилл Кирилич. «Пошутил, чтоб генерал так сильно не орал. Пусть спокойно доложит обстановку». Президент недовірливо глипнув на Кирилл Кирилыча. Щось подумав, и, вдавши, что поверил, урочисто відкрив через звичайне заседание Державної Ради. Спочатку ознайомился із ситуацією на містах. З'ясувалося, що масові демонстрації проходять в усіх великих і більшості малих міст України. У кожному з них сили правопорядку приведені в повну бойову готовність. Чекали наказу. «Що дєлать?» «Що, шо?», шо, шо? – гарячкував Лайнов. «Стрілять!» «А якщо в кожному місті є такі звірі, вооружені до зубов, як ото тут?» Вахомо розмірковував Курвінко як такий, що вже понюхав пороху громадянської війни. Откуда? мляво допитувався кромішний. Все може би, авторитетно стверджував кіріл у них новіша бронетехніка. Так що делать? Це питання терли дві години. Курвенко ходив до Довбуша продовжувати перемір'я. А потім з подачі Киріл Кирілича знайшли простий, як все геніальне, вихід. До вечора було домовлено з полковником Довбушем, що урядові сили правопорядку не будуть, працювати по народу. У відповідь самооборона не буде стріляти у спецняків. Народні оборонці погодилися. Вони відвели з вулиці Інститутської панцерну техніку в район залізничного вокзалу, який перетворили на свою базу. Потяги все одно вже тиждень не ходили. А на Майданах знову оскаженіло замітингували. Вночі трохи розійшлися по наметах, а вранці, зібравшися знову мітингувати, побачили, що під головною в'язницею України, де був колись готель «Україна», споруджено величезну естраду, а стіна в'язниці, що виходить на Хрещатик, закрита велетенським екраном. Більшість активістів з того трохи посміялися і продовжували далі проклинати режим кромешного і вимагати справедливості. Лише один член Координаційного громадського комітету народних гнів» – немолодий, поважний чоловік, якого збунтований народ знав під іменем Петро Степанович, підійшов до командира самооборони полковника Довбуша і прошепотів йому на вухо. Все. Викрутився гад крамешний. Ви думаєте? Я впевнений. Я би вам рекомендував перебувати на вокзалі і підготувати людей і техніку до евакуації. Я зв'яжусь. Петро Степанович двома пальцями обох рук розтягнув шкіру на скронях. Його очі звузилися, а сам він став схожим на старого нетверезого монгола. Під вечір на естраді під в'язницею з'явилися найпопулярніші українські виконавці популярної музики. Петя Петров, Кобзарєвіч, Альона Шевченко… Садко, азартні дівчинки, ложечники Інтернешнл – всі зв'язди. Вони без будь-якого конферансу почали по черзі виступати, а на екрані, що закривав в'язницю, з'являлося їхнє зображення. Таким чином, грандіозний концерт на дурняк міг дивитися, чи не весь повстали народ і навіть бійці самооборони. Найкмітливіші з членів Комітету народних гнів зрозуміли, що до чого – і почали вимагати, аби артилерія самооборони розстріляла естраду і екран. Бо революція захлинеться. Але більшість комітетських таку пропозицію не підтримала. Бо, мовляв, по-перше, це буде порушення домовленості про ненапад. По-друге, можуть загинути артисти. А цього народ нам не подарує. Бо вони їх найбільші улюбленці. А по-третє, наш народ, хоча й повсталий, але дуже палки шанувальник прекрасного. Ось подивіться, як він народ благоговійно слухає свого музичного пророка Кобзаревича. Подібні концерти розпочалися в усіх містах, де проходили масові виступи протесту. Щоправда, із зірздами значно меншого калібру. Народна революція поступово перетворилася у масові народні гуляння. Кінець 17-ї глави